اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نانا ايها الذين آمنوا هل أدلكم؟, <تصفيق> ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله و في سبيل الله في سبيل الله بعموالكم وانفسكم ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا هل هذل لكم دې کټول مېنانو خطاب دي ترغيب ورکي الله جل جلالو ایمان ترپتا او jihad ترپتا ولار دي الله تعالی کې خپل مالونو زرا او خپل ځانونو نو اللہ تلا برمائی آئیوها اللذین آمنو اے اکسانو چی تازو ایمان رولده حلا دلو کم علا تجاره اے اکسانو چی ایمانم رولده آیا او نخیم تازو تا دلالتو نکم پداز تجارت بانده تنجيكم من عذاب اليم چه نجات بدر کی تازو ته د عذاب درناګنه تومنون بالله د تجارت بیان نه هات تجارت په پیسو ټکو نه ده هات تجارت سره دای بیان ده تومنون بالله ورسول تع زب ایمان رول الله تعالی باندې او رسول الله باندې هو تجاهدون فی سبیل الله هاو jihad بکوی په لار ده الله تعالی کې خپل مالونه سره مالونه بلګوا حلال مالونه وان و کوم او په خپلو ځونو سره په خپله باندې به او توه به اخله جګېګظ کوم خیرول لکوم نو نه مخکې ځان په دی باندې پو کې چې تجارهته هر انسان پیژې جمال واخلی ټیپر دی مټر دی الو غاندی یا دکاندار زر سومره سيزونه جدي هغه خرڅ کيو او مقابل کې پیسې والی و سره ګټوالي ندې تا تجارت ویلغي عدل ته ایمان ته او جهاد ته پمال او پزان سره دیت الله تجارت و دې ته تمثيل ویلغي زکات وړو کې مبادله ده معاوزه د ایمان او jihad وو کې نو ګویا کې الله لا تا دا ورکلو د دې په مقابل کې به الله ته جنت درګي ګناونه به دې ماب کې هميشه مشد او سیدو زيونه بدرګي نو کېم ګویا کې تا یو شه بل دی واغست چې کم دې ورګو نه اږي کې خاص الا د زلا نړل او مقابل کې share ډیر راغې پیدا ډیر او شو غناو نه جنت حاصل شو څنګه چې زړیدې غاړي لیک شي قرض کې مقابل کې پیسېم والی غټم والی ندی ته دی ایمان او دی jihad په مقابل کې جنتونه غناو نه ماپ کېدل نو کې یوګ سم مقابل د یو شي ورکول او بلغه سلی او تجارت کې مدارنګې ویناو دی وې ندی تجارت ویل شي دا داسې تجارت چې په کې خساره نشته دنیوي تجارت پای کې خساره او نقصان کې دیشي او د دی ایمان او د جهاد تجارت په دې کې خساره او نقصان نشته قده که شهید شوی که قده کې غازی شوی قده او گٹو ظایر که ده جنگ بیلو خدا بیلل ندی هر صورت کې د مومن گٹ ده ام مظفرو ام شهاده ام مظفرو ام شهاده یا خو کامیابی ده او یا شهادت ته دوه خبرو کې او ضرور ملاوی کی او دوال پیدا ده ورب زي الله د تجارت غټ بیانې چې دا سيزونه تاو کړو نزا ليكم خيرلكم الله پرمې ایمان او جهاد اغس تاسو پر بهتر دي ان كنتم تعلمون کې چلتا زو پدي پويګې څه بهتر دي رضا کار اغه ورپسی بلا پایداو سمره بیانه چې یغفر لکم دا اصل که هل تا دی دا دا تاسو ایمان روله با روله ده دا دا خبر سی په معنا د امر د ایمان روله جهات او که نو دا گویه که دا آغا جواب امر ده چه یغفر لکم زونو بکم تاسو چه دا دو کارونه وکې. نو دې مقابل کې به الله تعالی زتا غوناون او معاف کی استادو ایمان او jihad سره غوناون او معاف ها ویذخلکم جنات او تازو به داخل کې داسې باغونو ته تجری من تحت هل انهار چلان دې داغنه بنهرونه به یږي ومساکن طیبتن او امده امده خیسته خیسته دا اسیدو زیونو تا فی جنات عدن پا باغونو دا همه شوالی گی نگو رب باغ جنتا جداد شده و پاغی که دن دا اسیدو زیونو جدادی لکا کوری ری انسان خو پاغی که دودکی دو دا دو دو دو دو پارزان لکمری یغټ کورې د بدرې کنا له نو د اوسېدو لزان لزی نو هم شوالیواله باغونه جنتونه باغی کې د اوسېدو اومده اومده زینو ته به مل داخل کی ذالک الفوز العظیم الله بر مایده کامیابی دل ویه کامیابی و اخره تحبونها نصر من الله و فتح قريب او یو بل مد به الله تازو در کې په دنیا کې ته حبون اچ تاسو به اغه خو خوا غیلره ستاسو خوخدې د دغه جنتونو او دغه مغفرت د ګناونو د دین علاوه یو بل مد به ملاوي په دې ایمان او جهاد باندې ملاوشي چې تاسو یې خوښوای چې نصر من الله دې ادا الله د جنابنا اغن امداد الله تعالی د دنیا کې نقد کې ملایې دن کې نعمت د تجارت کې د الله جل جلالو نصرت دې ځکه انسان دې د نقد د سره زیات محبت ستی آخرت معامله چون کې ټوله پټه دا وروسته او قرض د نوې وجهغې د ډیره توجهومنی الله پرمی دا یو نهک ن م چې هغه دا دی چې نصرم من الله وفتتون قریب چې دنیا کې میلا ویدون کې د ددې عملو بدله او یو پایدا دنیا کې ملاویدن کې چالای مداد دے و فتح قریب او یو نیزدی فتح دا نو فتح اینا مراد آغا راجیخ کال فتح مکاخ کاری نو روم و فسیرینو چا روم ذکر کڑے چا فارس ذکر کڑے چې قریب چې اغست ده په مقابل د آخرت کینو د دو دنیا ټول فتوحات چې مسلمانان کوي چې کله ایمان او جهاد کوي نو ټول فتوحات هغه پکې وي داخلي او چې سو قریب نه مراد قریب عرفي نه ف هغه زمانه کې نزدې نو هغه نه مراد هغه یا مختلف فتوحات ذکر شوی دی پاغه کې بیا ظاهر غرب فتح د دا خیبر دایو فتح د دا مکه نو قریب د غدوه کې د او بیا زیات تر غرب فتح مکه کې د شی تحبونها نظر من الله و فتح قریب وبشر المؤمنین زیر ورګه مؤمنان یا ایو الذین امنوا كونوا انصار الله دا بل خطاب د مؤمنانو ته ترغیب ده چې د الله امدادیان شې نه د الله د دین امدادیان شې کما قال عیسی ابن مریم للحواریین سنگ جی ویلی و عیسی علیہ السلام زید مریم حواریین تا خپل خالص دوستانو صحابہ ہوتا او دا بیا مبصرین ذکر کړي دي دا دول اس کسانو یا ول ولی په عیسی علیہ الصلات والسلام باندې ایمان راوړو او د هغه د دین مه نه دیګړو نلاو اذا سه ما منانو د دین مه ندو کې څنګه چې صلی الله علیه واریین او طويلو چې من انصاری ال الله سوګو بزما امدادي شي چې دیت لن کی شي الله تعالی طرف دا ینه د الله رضا اصل کې دا دین امداد وږي یا ال بمانا دلام دے لِللہ پا مانا د الله دا اللہ در ازاد پار زمان امدادیان شی نقال الحواریون اوی دے حصال صلات و سلام اغا ملګرو و ملگر نحنو انصار اللہ مونگ دا اللہ جللہ جلال ہو امدادیان یعنی دا غد دین امداد کونگی و بہرحال مؤمنانو ته الله ترغیب ورکوه صحابه او پدی باندې انتهائی کله والی زرا عمل کړي یینی تاریخ گواهدې چې د دنیا ګوډ ګوډه ال اږې د الله د دین رسول افغانستان کې یو ځبانه تقریبا دوا یا یا او یا تقریبا د بندي زابه بلوچستان کې زېپ زیب زېبان نه د پندي بلکي کال دوران کې چمنګو یو کال جماعتو نغې پدغه الک باندې تشکيل او خدز سملنګان وندا د دې غرونو خلکو نغې کوټه کې کارګوزاري بیانول چمنګو دعا وکړه شی الله جل تکم صحابه اغلی دی ناغی زیارت مونږ ته نو هر جمعه اغی په کومه علاقه باندې بچو او کوم صحابه چې دپنو با قائد دای امیر سیپتا الله جل جلاله دغه زیارت کوو اغه چې کوم صحابه ذکر کړي الله کې ذکرړي اوګه د کار گزاري غوورل اغه یو عام علم انسان نو خو چرست ماور به زی بیا د اسماور رجال کتابونه د تاریخ او قتل چکم ز اغه صحابه غ ذکر کړي نو تاریخ هم ذکر کړي چې دا ځهبی دی زکه وفات شوه دی او دی زکه دفن نه نو بہرحال د دنیا هر یو کونه تا چې الله وې تا زودا زمدا دوکه لکه څنګه چې د ایصال اسلام صحابه وکړو دا غن نزيات شاوار اوس خپل مالونه جالونه خپل بچی خپل عرص د الله په دین باندې قربان کړ نو الله فرمای فآمنت طائفه من بني اسرائيل نو ایمان راوړو یو دلید بني اسرائيل نو وکفر الطائفه او کوپر اوکو یو بلې ڈالی نو بہرحال عیسیٰ علی صلاة و السلام چه ایمان میند کن یو ڈالی ایمان راړو یو ڈالک که پیر شوا عیسیٰ علی صلاة و السلام چه کل رب وشو آسمان تا نو دی بیا دری ڈالی شوی سین چاوی دائنی الله تلاو بلکه بیاو کتابونه لیکي چې الله او عيسيان چې کم مسلمانانو صحیح الله جل جلاله هغه غالب کړ لکه زګ او پس الله پرمای فايدن الذين امنوا على عدوهم فازبه ظاهرين اغلله چې کم مؤمنانو الله تعالی غالب کړو په دي کافر ډلې باندې عيسى لسلات وسلام دين الله تعالی غالب کو چې کم د وحدانيت دین او سيدينو وبیا رو روزوال راغ یو دی يهوديان مهنت کو نو د حضرت عيسى عليه صلاة و سلام دين دي دی بیا محرف کو او بیا دری اس مدل دي کې پیدا شو چا دا بیا نه ي الله تعالى او نعوذ بالله من ذالك زمکه ترا گوشه ا د دې دم د لږ زمنګ په زغه 500 کلمنګ ل سزا نشته آنه حال د پانسه گیدم دا غلط در الله تعالی ایسه علی وجد وجود کړی د خدرې و ډلې شي چاوی نه الله چاوی دا الله تعالی زو چاوی درېم خدای نو بهرال د يهوديان د حضرت عیسی علی السلام دین بیا رستو محراب کړی نو دا درې ډلې شو دغه یو ډله بیا رست و رست و چکم وې د الله بنده درې ډلې وی صحیح سې ډلې چکم هغه خلق کو چې هغه وی عیسی علی صلاتو والسلام د الله بنده و رسول لی. او رسول ل او الله تعالی وجد کړ د اسمان ته کسان الله تعالی غالب کلو ورې کا پیران خرسٹ بیا يهودانو د عیسی علی سلام دین ا محرف کو نو یوم انا دادا چې د دې ډوډر یو ډله په دې کې مؤمنه شو او بل ډله کافر شه نو بل ډله د موفسرین دو وګیسمدي یو وي د بل ډلې نه مراد يهوديان دي زکه د موسی عليه السلام کوم خود موسی عليه السلام نمخ کې ټول دا موسی عليه السلام نرستو ټول بنی اسرائيل او تعالی عز عليه السلام را لګلو دا نه چې د موسی عليه السلام ځان لو د عيسى عليه السلام ځان لو او چې جابو ایزال اسلام باندې ایمان لرای سیان شو چې چاره نړې يهوديان شو نو هغه کفر وک یو شو مؤمنه چې دې سیان ویل کیږي بل کافر شوا چې هغه د څه ویل کیږي یا یو مؤمن شوا او یو کافر شو مومن نه مراد هغه چې صحیح ایمان والو. الله تعالی نه غني ایزال اسلام د الله بندا او رسول ګڼه او د کافرې مراد دا نورې ف کې چې چاوي د الله د او چاوي دریم خدا دی او چا الله د نهله من ظالل د الله پر مافه اما نهط په تم من بنی اسرائیل ایمان راړه یويډلی د بنی اسرائیلونه و کفره طیفه او بله ډله د دریپ در کې یا ودیان او کاافران شو فية دنله نه آمنو الله من مضبوط پړه ک چی چېمانې راړو عیسیٰ علیہ السلام ته د الله بنده ویلو رسول ویلو الا ادوہم فخلوا دشمنان او فاس بہو ظاہرین دیو کر زیدل پاغی کافرانو باندې غالبه اودل عبد الله بن عباس سے بلا معنا کړل د پای ادن الذین آمنو بمحمد علیہ السلام غالب کله الله تلا مونږه کسان چې ایمان راړو په نبی علیہ السلام الا علی ادوہم په دغه دشمنان يهوديان او نفاسبه ظاهری ندی وګرزیدل پاغي باندې غالبہ یا ایو الذین لا من یکسانو چی مان دے هل ادللوکم هل ادللوکم دلالت نکم تاسو ته علا تجارت تنجیکم علا تجارتن پداسی تجارت باندی تنجی کم چنجاد در گتا ستا من عذابن علیم دعذاب دردناکنا تو منو نبی اللہی تاسو با ایمان روڑے اللہ تعالی باندی و رسولی و رسول دا اللہ تعالی باندی و تو جاہی دونا فی سبیل اللہ پلانا دا اللہ تعالی کی بی اموالکم و انفسکم بمالو نوزانو نخپلو ذالکم خیر لکم دا او جیار تیر بہتر دستاسو دفارا ان کن تم تالمون کچر تاسو کوئی گئے یافر لکم دنوبکم اللہ تعالی بمعب کی تاسو تستاسو گناونا وَا يدخلكم جنات التجريم تجري من تحتها الانهار او داخل بگی تاسو تاسی باونو تا چې بېګي بلاند داګین نهرو لا و ما فی جنات عدن یا طیبۃ عمدہ دا وی جننہ د عدن پاو سی باهونو دا می سی دو کی ذالک الفوز العظیم دا کامیاب وی دا واو خراو درو کی او بل نعمت تو عبونا چتا سوا خو نصر من الله چم دا دال لاد جانب نده وفت قریب او فتن از دیدا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ زِيْرِ وَرْكَ مُؤْمِنَانُ تَعْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانْ دَعُرُوا كُونُوا وَانْصَارَ اللَّهِ شَيْمْدَادْ كَوُنْ كِدَةٍ دَا اللَّهِ تَعْلَى كَمَا قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ سَنْغَ جِوِيلِ عِيسَى زِدَ مَرْيَمْ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِل من انصاري الى الله سوق بهم دا دکی زما د الله د پاره یا دا جتلن کی الله تعالی ته نو د دین لار د الله تعالی ر نیسیلی قال الحواریون او يا صابودي سال سلام نحنو انصار الله مونگی امدادی که امدادیانیو ده دین ده اللہ تعالی فآمن فا الطائفة تم من بنی اسرائیلا پس ایمان راڑ یو دلی د بنی اسرائیلونا و کفر الطائفة و کفر و کبل دلی نفعیدن الذین اللہ تعالی و ایمان بزبود کلا کسان آمن و جیمانی رولیو علا عدوی ایم فدشمن خپل باندی فاسبهو فسگر زیدل دی ضائری ینا غلب من دون کی وقا پیرانو الحمد ولې نه تاسو نه نه سیمه یم یم صلی الله تعالی